Про дівчину зі сну я згадував все рідше і рідше, тративши всяку надію її віднайти. Вона залишилась для мене споганом повним незнаної, таємничої пристрасті. Я працював. Робота приносила результати. Дружину я перестав зачіпати, і вона наче посвітліла і злегідніла. Випросталась і почала всміхатись. Більше не скручувалась калачиком на самому краю ліжка, засинала, випроставшись на весь зріст. Одразу ж як лягала і заплющувала очі. По її рівному, майже дитинному, безтурботному диханні, я безпомильно здогадувався, що вона спить. Тоді я, відсунувшись, якомога далі від неї, Раз у два тижні мастурбував. Я навіть почав з цим миритись. Дружина відверто стала привітнішою, люб'язнішою. Що ж, якщо відсутність сексу – це ціна її спокою, то, напевне, мені доведеться її заплатити. Дзвінок художника вибив мене зі звичного ритму. Вона тут... У моїй майстерні я розповів їй про вас, вона чекає. Я буду за двадцять хвилин, пересохлими від хвилювання устами повідомив і додав: дякую, щиро вам дякую. Не знаю, чи потрібне було йому моє дякую, але чоловік виконав свою обіцянку, був людиною слова. Я вперше в житті розгубився. Вперше звернув увагу на те, як вбраний костюм, сорочка – це не найкраще для першого побачення. Що це я вигадав? Яке перше побачення? Я не знаю цієї жінки, ніколи її не бачив. А що, коли водночас з чудовим тілом у неї не таке вже привабливе? Все решту? А якщо... Вона мені все-таки сподобається, а я їй ні. Що ж я їй скажу? Питання племінниці свердлило мозок. Купити квіти чи пляшку вина? Можливо, запросити її кудись. Я відчув, що від хвилювання пересохло в роті. Відчув, як впрів під пахвами, як зволожили долоні. Як плутаються думки. Ще не пізно відмовитись. Мене ж ніхто не силує і не заставляє підніматися на те піддаще. Знайомитись. Мене ніхто не тягне туди на шнурку. Ніхто. І справді ніхто. Зате якась могутня сила переставляла мої ноги підштовхував спину, допоки я не опинився перед пофарбованими в різні відтінки синього дверима майстерні. Як минулого разу я цього не побачив. Мені і в голову не прийшло б помалювати так двері, вхід до своєї квартири чи офісу. Щоб про мене подумали сусіди, працівники, замовники. Але треба визнати, що в цьому щось було. Поки я чекав, що мені їх нарешті хтось відчинить, розглядав їх і поглядом, наче занурювався в якусь неосяжну синю глибину, де не існувало проблем, де перед очима поставав інший досконаліший світ без суїти, із проблисками надії, проходьте ввічливим і таким самим спокійним, який глибина на дверях голосом запросив всередину господар. Мені якось одразу потепліло від присутності цього чоловіка, такого впевненого і знаючого щось, що робило його спокій ще більш глибоким і усвідомленим, впевненість і спокій якого передавався усім, кого він зустрічав. Знайомтесь, це жінка, яку ви шукали, промовив він, і зник в іншій кімнаті, яку я першого разу також не зауважу. Жінка стояла перед величезним.